פרק כ. ויהי בשנה השביעית, בחמישי בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את אדוני, וישבו לפני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, הלדרוש אותי אתם באים, חי אני אם אדרש לכם. נאום אדוני אלוהים, התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תועבות אבותם הודיעם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ואיבדע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא. נשאתי ידי להם, להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שקוצי עיניו השליכו, ובגילולי מצרים, אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי, ולא אבו לשמוע אלי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. ועש, למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים. ואוציאם מארץ מצרים, ואביאם מארץ אל המדבר, ואתן להם את חוקותיי, ואת משפטיי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. וגם את שבתותיי נתתי להם, להיות לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני אדוני מקדשם. וימרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מאסו, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, ואת שבתותי חיללו מאוד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם. ואייסה למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, אשר הוצאתים לעיניהם. וגם אני, נשאתי ידי להם במדבר, לבלתי הביא אותם אל הארץ, אשר נתתי זבת חלב ודבש, צביהי לכל הארצות. יען במשפטי מאסו, ואת חוקותי לא הלכו בהם, ואת שבתותי חיללו, כי אחרי גילוליהם, לבם הולך. ותחוס עיני עליהם משחתם, ולא עשיתי אותם כלה במדבר. ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגילוליהם אל תטמאו. אני, אדוני אלוהיכם, בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו ועשו אותם, ואת שבתותיי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני, אדוני אלוהיכם. וימרו הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, את שבתותיי חיללו, ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפיבם במדבר. והשיבותי את ידי, ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בגויים, ולזרות אותם בארצות. יען משפטי לא עשו, וחוקותי מאסו, ואת שבתותי חיללו. ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם, ואטמא אותם במתנותם, בהעביר כל פטר רחם, למען אשימם, למען אשר ידעו אשר אני אדוני. לכן, דבר אל בית ישראל בן אדם, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת גידפו אותי אבותיכם, במעלם במעל. ואביהם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותה להם, ויראו כל גבעה רמה, וכל עץ אבות, ויזבחו שם את זבחיהם, ויתנו שם כעס קורבנם. וישימו שם ריח ניחוחיהם, ויסיחו שם את נזקיהם. ואומר עליהם, מה הבמה אשר אתם הבאים שם, ויקרא שמה במה עד היום הזה. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובשאת מתנותיכם, בהעביר ביניכם באש, אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, ואני... יידרש לכם בית ישראל? חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם יידרש לכם. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצותם בם, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם, פנים אל פנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם. נאום אדוני אלוהים, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם אוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. ואתם בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, איש גילו לב, לכו עבודו. ואחר אם עיניכם שומרים אליי, ואת שם קדשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. כי בהר קדשי, בהר מרום ישראל, נאום אדוני אלוהים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצם, ושם אדרוש את תרומותיכם. ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם, וריח ניחוח ארצה אתכם, והוציאי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצותם בם, ונקטשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני אדוני, בהביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. וזכרתם שם את דרכיכם ואת כל עלילותיכם, אשר נטמאתם בם, ונקטותם בפניכם, בכל רעותיכם אשר עשיתם, וידעתם כי אני אדוני, ועשותי איתכם למען שמי, לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחטות בית ישראל. נאום אדוני אלוהים.